Через кілька кварталів ми натрапили не на більш-менш пристойний гостьовий будиночок, що мав стоянку у внутрішньому патіо, укриту високими цегляними стінами від допитливих очей з вулиці. Цього разу я діяв обережніше, чемненько спитавши у чергового, чи є у них вільні кімнати. Скільки вас уточнив заспаний прислужник. Троє. Туранець мляво кивнув. У нас є одна вільна кімната. Дуже добре. І ще нам одне парковочне місце. Будь ласка, бо я, для... для... ось реєстраційний бланк, для вселення запишіть свої імена та марку машини, а потім я вийду і покажу вам, де перепаркуватись. Я взяв ручку і вписав в анкету три вигаданих імені, сподіваючись, що у такій дірі метрдотель не перевірятиме паспортів. У місті, де треба було вказати Марку авто. Чесно нашкрябав слон. Сонне прислужник узяв папірець з моїх рук і навіть не глянувши на нього повів мене до внутрішнього патіо показувати місце для стоянки. «А де ваша ма?» Тут він взвів очі і надибався поглядом із джумбо який зазвичкою тихенько, бумкаючи і попихкуючи, розкачувався посеред патіо. Кілька секунд бідолаха ошаліла кліпа очима. Потім критькома зиркнув на бланк, побачив акуратно виведене в графі марка машини, Хлопець почухався ще раз, глипнув на слона, а тоді тиснув на вільне місце коло протилежної стіни і мовив «Ну, ставте його туди!» За кілька хвилин ми ввалилися в номер І втомлено повалилися на ліжка, застелені брудною постіллю, Що ж кишило блощицями». Вислежена переживаннями цієї ночі Маруся відразу заснула. Тьомик, дочекавшись, поки його подруга рівненько засапе, повернувся на бік і тихо мовив. «Пробач, чувак, я не думав, що все так обернеться. Я невиразно знизав плечима. Дарма, я послухав її Макса. «Може, здамо його поліції?» – запропонував мій товариш. «Ні, я рішучи мотну головою, виставивши щелепу вперед. Якщо вже я берусь за якесь діло, то обов'язково догоджу його до кінця. Відступати нема куди. Тоді що ти збираєшся робити? Довірся мені, друже», – поважно відказує товаришеві. Під час планування я, звісно, не міг знати, що у вантажівки підкоситься колеса. Зате передбачав найгірший сценарій розвитку подій. Цебто, коли з невідомих причин ми не зможемо довести слона до Трухільо. Затим я дістав з нагрудної кишені сорочки, складений в четверо листок паперу, і передав його Артемові, пояснюючи. «Це я випросив у Педро Суфісьєнтеса. Сподіваюся, що він не знадобиться, але...» Мій товариш розгорнув записку і прочитав її впівголоса. Чек-лист процедура. По підготовці слона Джумбо до переходів на далекі відстані застосовувати в екстрених випадках. Перше – розбудити на світанні, не пізніше – 6.00. Якщо слон проспить, то прокинеться у поганому настрої і довго йти не зможе. Друге – ретельно перевірити підошви. Для цього слід ляснути слона по нозі між коліном та стопою, після того, як він зігне ногу в коліні, обстежити подушку ступні, при необхідності очистити її від камінців та інших сторонніх предметів. Третє, переконатися, що нічого не заважає нормальному диханню слона, іншими словами, чи не закладений у нього ніс, тобто хобот, для цього слід міцно здушити хобот біля кінчика, потримати кілька секунд, а тоді різко відпустити. Відчувши, що хобот стиснуто, слон напружиться і висякається. Примітка. Ні в якому разі не стояти перед слоном під час цієї процедури. З метою покращення інгаляції перед походом протерти хобот вологою ганчіркою. Четверте. Нагодувати слона з розрахунку 1,5 кілограма сіна, пів кілограма моркви та 2-3 буханки хліба на кожний кілометр запланованого шляху. Але загалом не менше, ніж 30 кілограмів сіна, 10 кілограмів моркви, 5-6 буханок хліба. Витрата води складає 3-5 літрів на кілометр. Щоправда, для пустельних районів Перу може сягати навіть 10 літрів на кілометр. При правильному харчуванні слон за день зможе пройти Шістдесят вісімдесят кілометрів. П'яти перед довгим походом, не давати слону солодкого. Я не розумію, що це означає, промимрив Тьомик. Ми поведемо слона пішки через пустелю. Спокійно відкарбував я. Через сечуру? Так. Артем відкинувся на спину, закрив обличчя руками і проказав «Фукме!». На дворі світало. Прокинувшись відразу після обіду, я першим ділом переконався, що слон на місці. Затим вжив спеціальних заходів для маскування, чи, як кажуть військові, з метою надання слону скритності, під час пересування. Насамперед, роздававши три слоєчки з сірою жовтою та білою фарбою, пофарбував слона в захисний плямистий колір, ну, щоб хоботний не дуже кидався в очі пустелі. В результаті джумбо зробився схожим на бронетранспортер миротворчого контингенту НАТО в Іраку. Для більшого ефекту, за маскування, вух, я прикрутив йому над головою два висушені кущі чапаралю. Через кілька годин Артем та Маруся, вийшовши з мотелю, вражено, Пороз'являли роти, мабуть, просто не могли...